Стівен Кінг, Долорес Клейборн Я йшла до колодязя, несучи у руці пляшку з залишками віскі і думала Ну що ж, він набрався спиртного і це правильно Я не чекала від нього нічого іншого Але потім переплутав мою шию з ручкою насоса А це вже було неправильно Тому я взяла коробочку з відбивачем і пішла на луг Проклинаючи себе за те, що купила йому цю пляшку віскі Коли я повернулася, він уже пішов я не знала, куди і з ким, та мене це й не цікавило. Я просто прибрала залишений ним безлад і сподівалася, що він буде в кращому настрої, коли повернеться додому. Мені це здалося досить правдоподібним, і я вирішила, що це спрацює. Єдине, що мені не подобалося у цій пляшці, так це те, що позбутися її, означало знову йти до колодязя і знову дивитися на Джо. Але подобалося це мені чи ні, іншого виходу в мене не було. Я турбувалася, як виглядають зараз ті ожини, але вони не були сильно прим'яті і поламані, чого я боялася. А деякі з них навіть знову розпрямилися. Я зрозуміла, що вони будуть виглядати як завжди, до того часу, коли я повідомлю про зникнення джу. Я сподівалася, що в сонячному світлі колодязь не виглядатиме так лякаюче. Але він так само лякав, і я боялася. Діра посередині кришки була навіть ще страшнішою. Тепер вона вже не нагадувала очей, але це навіть не змінювало відчуття жаху. Замість ока вона нагадувала очницю, в якій щось зовсім згнило і зникло геть начисто. І до мене знову долинув той затхлий запах міді. І це знову навіяло на мене спогади про маленьку дівчинку, яка мені здалася. І я подумала, як там вона поживає цього ранку. Мені дуже хотілось повернути назад до будинку, але я таки підійшла прямо до колодязя. Я хотіла перейти до наступної частини якнайшвидше і вже не озиратися назад. З цього моменту, Енді, я мала думати лише про дітей і готова була до того, щоб зустріти все, що б не сталося. Нахилившись, я подивилася вниз. Джо так само лежав на дні, опустивши руки на коліна і звісивши голову на плечі. По його обличчю снували якісь жучки-пабучки і тепер уже я, напевно, знала, що він мертвий. Я опустила в колодязь руку з пляшкою, обгорнутою хусткою навколо шийки. Справа була зовсім не у відбитках. Я просто не хотіла торкатися до неї. І випустила її. Пляшка приземлилася поруч із ним, але не розбилася. Однак жучки розбіглися. Вони збігали по його шиї, забігаючи під комір його сорочки. Я ніколи цього не забуду. Я вже збиралася йти, коли мій погляд зупинився на дошках, звалених мною вкупу, коли я хотіла глянути на Джо того разу. Не варто було залишати їх так, можуть виникнути непотрібні питання. Я задумалася, але потім, зрозумівши, що ранок уже минає, і будь-коли хто-небудь може заскочити до мене поговорити про сонячне затемнення або про влаштоване вірою шоу, послала все до дідька і скинула дошки в колодязь. Потім пішла додому. Я дійсно обробляла свій шлях, тому що на кущах висіли клаптики моєї сукні та комбінації. Я знімала їх настільки ретельно, наскільки це було можливо. Пізніше того ж дня я повернулася і знайшла ще три чи чотири пропущені мною клапті. Там було ще кілька пушинок, залишених фланелевою сорочкою Джо, але я їх залишила. «Нехай Гаррет Тібодо почерпне з них усе, що зможе», – подумала я. «Хай будь-хто робить будь-які висновки». Все виглядатиме так, ніби Джона пився донестями і упав у колодязь. А з його репутацією все, що б вони не вирішили, піде мені тільки на користь. Однак я не викинула ці клаптики у відро для сміття поряд з осколками і пробкою від пляшки. Пізніше я викинула їх в океан. Я вже перетнула двір і збиралася піднятися сходами тераси, коли раптом як грім серед ясного неба одна думка вразила мене. Джос схопив шматок мережива, що відірвався від моєї комбінації. Що коли він досі стискає його, що коли й зараз він затиснутий у руці, яка лежить на коліні. Я вся похолола. Я стояла у дворі під спекотним промінням липневого сонця, пронизана ознобом до кісток. Потім усередині мене знову заговорила віра. Оскільки ти нічого не можеш зробити з цим долорес, сказала вона. Я радила б тобі не звертати на це уваги. Порада здалася мені розумною, тому я піднялась на терасу і увійшла до будинку. Більшу частину ранку я провела, ходячи навколо будинку і по терасі, розшукуючи, ну, я не знаю, що. Я не знаю, що саме шукала. Можливо, я сподівалася, що моє внутрішнє око натрапить ще на щось, що треба зробити або про що треба подбати, як, наприклад, це сталося з дошками, розкиданими навколо колодязя. Незважаючи на всю мою ретельність, нічого не помітила. Близько одинадцятої я зробила наступний крок, зателефонувавши Джейл Лавески до Пайнвуда. Я запитала її думку про затемнення і так далі, і поцікавилася, як ідуть справи у її милості. «Добре», – відповіла Джейл. «Не можу ні на що поскаржитися з тих пір, як тут залишився один єдиний лисий дідок із вусами, які стирчать щіточкою. Знаєш, кого я маю на увазі?» Я сказала, що знаю. Він спустився вниз у 9.30 і повільно вийшов у сад, якось дивно тримаючи голову. Але він принаймні встав, чого не можна сказати про інших. Коли Каріна Айландер спитала, чи не бажає він келих про холодного лимонаду, він встиг добігти тільки до кута веранди і його вирвало на кущі петуньї. Ти б чула це, Долорес? Блєях! Я сміялася до сліз. «Напевно, у них був дуже веселий вечір, коли вони повернулися з порома», – зауважила Джейл. «Якби мені давали п'ять центів за кожен бичок сигарет, я б розбагатіла. Всього п'ять центів, уявляєш? Я змогла б купити собі новий шевроле. Але коли місіс Донован спуститься униз, усе тут сяятиме чистотою і порядком. Можеш не турбуватися про це». «Я знаю», – відповіла я. «Але якщо тобі знадобиться допомога, то ти знаєш, кому дзвонити, адже так, Джейл засміялася. «Навіть не сподівайся», – сказала вона. «Ти й так витрила тут пальці до кісток за останній тиждень. І місіс Донован – це так само добре відомо, як і мені. Вона не хоче бачити тебе до завтрашнього ранку, так само, як і я». «Добре», – погодилася я і замовкла. Джейл чекала, що я попрощаюся з нею, а коли натомість я сказала щось інше, ці слова особливо запам'яталися їй. Саме цього я й домагалася. «Ти не бачила там Джо?» – запитала я. «Джо?» – здивувалася вона. «Твого Джо?» «Так. Ні, я ніколи не бачила тут Джо. А чому ти питаєш?» Він не прийшов ночувати додому. «О, до Лорес, злякавшись і здивувавшись, крикнула Джейл. «Запив?» «Звичайно!» – підтвердила я. «Не те, щоб я справді турбувалася, це не вперше, коли він не ночує вдома, виючи на місяць. Нічого з ним не станеться, але...» Потім я повісила трубку, задоволена, що зробила все просто чудово, посіявши перше насіння. Я приготувала собі на сніданок тост із сиром, але не змогла його з'їсти. Запах сиру та підсмаженого хліба погано подіяв на мене. Натомість я прийняла дві таблетки аспірину і прилягла. Я не думала, що зможу заснути, але заснула. Коли я прокинулася, була вже четверта година, настав час розкидати ще трохи насіння. Я подзвонила приятелям Джо, тим, у кого був телефон, і кожного запитала, чи не бачили вони його. Він не ночував удома і не повернувся й досі, і я починала хвилюватися. Звичайно, всі вони відповіли, що не бачили його, але всі хотіли знати подробиці. Єдиний, кому я хоч щось розповіла, був Томмі Андерсон. Можливо, я знала, як Джо хвалився перед ним своїм умінням тримати жінку у вуздечці. І довірливий простачок Томі проковтнув цю каску. Але навіть із ним я була обережна і намагалася не переборщити. Я просто сказала, що ми посварилися з Джо, і Джо як зглузду з'їхав. Я зробила ще кілька дзвінків того вечора навіть тим людям, яким уже дзвонила. І зраділа, з'ясувавши, що чутка вже почала поширюватися. Цієї ночі я спала дуже погано. Мені снилися жахливі сни. По-перше, мені снився Джо. Він стояв на дні криниці, дивлячись на мене знизу вгору. Обличчя у нього було мертвенно-білим, а замість очей у нього, здавалося, були вставлені шматки вугілля. Він сказав, що йому дуже самотньо, і почав благати мене зістрибнути вниз і скласти йому компанію. Другий сон був ще страшнішим, бо він стосувався селени. Їй було чотири роки, на ній була одіта рожева сукня, яку подарувала їй бабуся Тріша незадовго до своєї смерті. Селена підійшла до мене, і я побачила кравецькі ножиці в її руках. Я спробувала забрати їх у неї, але Селена лише заперечливо похитала головою. «Це моя провина. Я й повинна платити за все», – сказала вона. Потім вона підняла ножиці вгору і відрізала собі носа. Клац! Кінчик носа упав у багнюку між її маленькими чорними туфельками зі штучної шкіри. І я прокинулася від власного крику. Була всього четверта година ранку, але я не могла більше спати сьогодні і добре знала це. О сьомій ранку я знову зателефонувала Вірі. На цей раз відповів Кенопанський. Я сказала йому, що Віра чекає мого приходу сьогодні вранці, але я не зможу прийти принаймні доти, доки не з'ясую, де знаходиться мій чоловік. Я сказала, що його немає вдома вже дві ночі, а раніше він ніколи не загулював більше, ніж на одну ніч. Наприкінці нашої розмови з Кенопенським Віра сама взяла слухавку паралельного телефону та запитала мене, що сталося. «Здається, я втратила свого чоловіка», – відповіла я. Декілька секунд Віра мовчала, і я ніяк не могла здогадатися, про що саме вона думає. А потім вона сказала, що якби була на моєму місці, то втрата Джосен Джорджа зовсім не засмутила б її. «Чи бачите, – промовила я, – у нас троє дітей, і я вже якось звикла до нього. Я прийду трохи згодом, якщо він з'явиться». «Добре», – відповіла вона, а потім додала. «Ти все ще біля телефону, тет?» «Так, Віро», – відповів Канопенський. «Тоді йди зроби якусь чоловічу роботу», – сказала вона. «Пересунь щось або розбий. Не має значення, що саме». «Так, Віро», – повторив він. Почулося клацання покладеної на важіль трубки. Віра помочила ще кілька секунд, а потім промовила. Напевно, з ним трапився нещасний випадок, Долорес? Так, сказала я, це б мене Ані трохи не здивувало. Останні кілька тижнів Джо дуже пив, а коли я спробувала поговорити з ним про гроші наших дітей, він мало не витрусив з мене душу. О, невже, запитала Віра. Минуло ще кілька секунд, і вона додала. Бажаю удачі, Долорес. Дякую, відповіла я. Вона може мені знадобитися. «Якщо я зможу чимось допомогти, дай мені знати». «Це дуже люб'язно», – сказала я. «Зовсім ні», – заперечила Віра. «Просто мені не хотілося б втратити тебе. У наші дні так важко знайти прислугу, яка не замітає сміття під килим. Як і служницю, яка пам'ятає, якою стороною потрібно класти килимки біля вхідних дверей», – подумала я, але не сказала. Я подякувала їй і повісила слухавку. Чекаючи ще півгодини, я зателефонувала Гарету Тібудо. Не було більш дивакуватої людини на Літл Толлі у ті дні, ніж наш констебель Гарет. Він обіймав цю посаду в 1960 році, коли з Едгаром Шеріком стався серцевий удар. Я сказала йому, що Джон не з'являвся вдома останні дві ночі, і я починаю турбуватися. Голос Гарета звучав сонно, не думаю, що він давно встав. Але він сказав, що зв'яжеться з поліцією штату на материку і розпитає людей тут, на острові. Я знала, що це будуть ті самі люди, яким я вже дзвонила, деяким навіть двічі, але йому я цього не сказала. Наприкінці розмови Гаррет висловив упевненість, що я побачу Джо ще до ланчу. «Хоч би не так, старий пердуне», – подумала я, вішаючи трубку телефону, «коли рак свисне». Я знаю, що у чоловіків справді достатньо мізків, щоб, спорожнюючись, насвистувати веселенький мотивчик пісеньки. Але я дуже сумніваюся, щоб вони могли запам'ятати всі її слова. Минув цілий тиждень, поки вони знайшли його. Я мало не збожеволіла. У середу повернулася Селена. Я зателефонувала їй ввечері у вівторок і повідомила, що зник її батько. І, здається, це серйозно. Я запитала, чи не хоче вона повернутися додому, і вона погодилася. Меліса Керон, мама Тані, поїхала і забрала її. Хлопчиків я залишила там, де вони й були. Спершу було достатньо й селени. Вона знайшла мене всереду на городі за два дні до того, як вони знайшли Джо, і попросила. «Мамо, скажи мені дещо». «Добре, Люба», – угодилася я. Мені здавалося, що я говорю спокійно, але я здогадувалася, про що вона спитає, і знала майже напевно. «Ти щось зробила з ним?» – спитала вона. І миттєво я згадала свій сон – чотирирічна салена в ошатному рожевому платті, яка піднімає ножиці вгору і відрізає собі кінчик носа. І я подумала, благала, господи, допоможи мені збрехати своїй дочці, будь ласка, господи, я ніколи ні про що тебе не попрошу більше, якщо ти просто допоможеш мені збрехати моїй дочці так, щоб вона повірила, не ніколи більше не вагалася. «Ні», – відповіла я. На мені були садові рукавички, і я зняла їх, щоб покласти їй руки на плечі. Я подивилася їй просто у вічі. Ні, Селено, сказала я, він був огидно п'яний і мало не задушив мене, залишивши сенці на моїй шиї. Але я нічого з ним не робила. Єдине, що я зробила, я пішла. Пішла, бо боялася залишатися. Ти ж можеш це зрозуміти, адже тобі відоме почуття страху перед ним, хіба не так?